az üzenvezetők és az őrök rohantak az óvóhelyre, a hadifoglyok pedig eldönthették, el őket. Egyszer éppen akkor fújtak légi riadót, amikor az IG Farben egyik mérnöke megérkezett BMW motorbiciklíjén. Az oldalára fektette, és hagyta az út szélén. Ez túl nagy kísértést jelentett Artur számára, felpattant rá, és tett néhány kört a táborban.